מזמור מ' למנצח לדוד מזמור. כבו קיוויתי אדוני ויית אלי וישמע שבעתי. ויעלני מבור שעון מתתהוון ויקם על סלע רגלי כונן אשורי. וייתן בפי שיר חדש תהלה לאלוהינו יראו רבים ויראו ויבטחו בה' אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו ולא פנה אל רהבים ושטה חזב. רבות עשית אתה, ה' אלוהי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, אין ערוך אליך, אגידה ואדברה.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 אתה, אדוני, לא תכלה רחמך ממני, חסדך ואמיתך תמיד יצרוני. כי עפפו עלי רעות עד אין מספר, השיגוני עוונותי, ולא יכולתי לראות. עצמו מסערות ראשי, ולבי עזבני. רצה, אדוני, להצילני, אדוני, לעזרתי חושה. יבושו ויחפרו יחד מבקשי נפשי לספוטה. ייסוגו אחור ויקלמו, חפצי רעתי. ישומו על עקב בושתם האומרים לי האח האח. יסיסו וישמחו בך כל מבקשיך. יאמרו תמיד יגדל אדוני אוהבי תשועתך. ואני עני ואביון אדוני יחשוב לי עזרתי ומפלתי אתה אלוהי אל תאחר.